për rëzikun e drogës, alkoholit, duhanit, veshjeve të të mërshme që i shumë në rrugën tonë. Pamive të shumëtuara, që më ndojnë që zbukurur me tu, ato e më pamive të shumëtuara. Një vajzë të zbulënë Diri në atë masë trupën e saj, aja shëmtim. Mund të bëmë bon për zbukurim. Mund tjetë të, të allogarit zbukurim. Aja shëmtim. Aja shëmtim i kryesës e zote gjelle gjelali hu. Gëse Allah u gjelle vala nuk e ka kryuar se delashtu. E për shëmtu e shmërin e shumë dukryve tjera. Njerë në vjetë, dita ndërkomtare për shembole kësaj, ju flitet pak edhe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 çipikrisht e shkaktojnë për hapja e moralitetit marrëdhënie të jashtë martësorë në mëst madhe kjo është ky është burimi kësaj smundje në ditën e icit çka flitet treguan statistika se sa ka të vrarë nga kjo smundje ose sa ka të vdekur sa është për hap sa është e keq dhe kur vi tek preventivat U të reguat rinise, vazhdan i mëtutje me imoralitet, vazhdan i mëtutje me martisë e jatë mëtutore, veç pësë harani, pësë harani i fani shpreje përdurimin e mjetëve kontraceptive, që ju ruaj nga prapje e smundjeve dhe nga shtatë zanje eventuale. A kështut, a kështut u të reguat se kjo është e keqe, a po kështut për i motivojnë, vazhdan i, veç për mirësoni pak qasën dhe mënyrën si për e kryunit, Një në bitë një një një rënsë, nuk e dinë realisht që ka i bie. Dhe nuk duhet të përdurë atë vetëm aspekti shëndetsor. Ka një njërë dhe të kur duhet me prezentu përshamu në qërët të shëmtuar, i qasën nga aspekti shëndetsor. Këtu, kjo është e keqë pëse, nga se ka efekte negative në rafshën shëndetsor. Ka ndikim negativ në shëndetin tonë. Bekaqë. E kuhen efektit tira? E kuhen efektit tira?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 A komunsimë berë çeti mes niveve, lumturia, kjo s'mban rëndsi. Kë efekt, nuk ka, nuk ka më rëndsi. Nuk ka më rëndsi. Kjo është, kjo është thelbësore esenciale. Në shmitënia njerëzve, di se këto janë të këqija, veç ngani aspekt. Pasham dukuri negative të përhapja kamatos. Prapë kamatos dukuri negative. Kës për kur trajtohet kjo, trajtohet nga aspekti ekonomik. Kaci që rrezikon Ekonomin e vendit ton, uh, janë ndoshta ato uh, kamat e larta, mbët larta në rajan, ku e di qëfar, dhe kjo është etera që furit për kamat. A dim në fetarësht, në e në musliman, në e në musliman, në e në të obliguar që të dim rezikun e këtë dukrive edhe në rafsh e përkacis ton fetare, sa ne ademtojnë finë tonë. Ka, shumë njërë nuk din Shumë njërë nuk din realisht që farë dëmën u sjetë këtë dukurit në rafshin fetar Kësë me siguri pëllat për t'yune do t'largoshin për këtë dukurive Mi pa nuk u bom për shtipë shumë dëmën në rafshin shëndetsor apo ekonomik, apo social në rafshin fetar atë din se për të seshtë ashtë haram pa e falë zote s'kem që ka me bo dhe morë fund Andaj njërënësa, të folit e pakt për të gjëram. Unë nuk dua që ne duke folit për dukurit negative të të mërojmë poplin. Jo, kështu, të vedisojmë dhe mëndojës e ka dhej mes të mërimit dhe vedisimit. Njëru një që të mëran me legjerimin e tjërës taj që stërmadan një qërësje që sërë dukurit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 që e s'jel kamata në rafënjë social, e në rafënjë të tjera, jo, po flasë, po i dretohem muslimanëve dhe muslimaneve. Atyre që ndihen si muslimanë dhe muslimane, po u themë se, ju e dini se kamata është haram, po është haram, po e dini, po për... e mirë. A keni ndëgju hadithë të pejgamberi, së së sërën kërëtë për kamatenë, Po, kënë ndë gjithë, qëkë një hadith, po e të regoj. Mohamedi sallallallas më ka thënë, dirhem riba. Mohamedi sallallallas më ka thënë, një dirhem, valut monida se kuha. Thujë një eurë në këtë kuha. Një euro riba ka matë. Një euro ka matë me marë. Ose me dhonë, njëjtë në këta.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 dhe i zbulojnë storit e tyna. Dhe në atë mosë që ka humë turpi, Allah i turprosh, ti me kalu prantyna, nuk dinë si cilësh, nga turpi që të përshkan, nga situata që të kalu nëte, pa turpi, zbulim më rëmanës i gjumëtyrët e trupit. Po të adhin në to,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 Problemi është kërë të nahumë në djenja e së bërit këqë. Kërë në djetë inferior për balë dukurisë negative. Qëka me bo? Këto më përbojnë. Kërë që së po dalë në hojqë, të ashtë së munë më në. Këto shprejhë jepë në këpëtu se jemi përbalë një një ranësa. Njërë nuk e dinë realeshtë qëka jenë të bo. Ka se nuk e bëjnë. Thashë në qovë se kanë besim zemre në zemre t'yre se kanë më vdikë. Kanë me dojnë për Allah, gjëllë gjelëri u dhe me dojnë lëgari. Dhe shkaku, kryesurë është i njeronca. I njeronca nuk po thamë, mas me ditë heqë. <laughs> Mirë po. Kanë të vetësh. Kanë të vetësh. Pe i qëtume, vajze që dojnë me për rrugus, ata që i menë kamat, o sa i që. Edhe, edhe, edhe, kanë të vetësh. Ajë e ka një arsyje, pse e bëna të punë. Ajë arsyje tu, hëtë po çuhet atë djesh cash po kursi po po edhe hajnin me marr me vet pse po vjedh edhe ai ka një arsye po jashtë near hajnin u thot për shembull hafun valla duhet me mytu me mbror çka kumbon avta sot valla kërkosh se po i hajnës te merr avokatin e, e pagun me embron gjë që ky pa fair ti ka skuaj me tu vjedh edhe kçull me dole pat pa stra po ai di kavra kavran njëri ka, ka, ka myt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 Se qëfar gjuna jë është, qëfar dënimi ka të ka lau, është me ru njëri. Qështu ka ka? E kalon. Ka njërë që në hudbe gjumasë, e ka ndëgju hudjën për herë të parë duke fullë, për shumë të është marinë, e? Eh? Zinasë. I moralitetit. E ka di që është haram, po se ka di që që i ka që. që, që. Kur e ka ndëgju, qështu ka ka? Pejnë moment ka vendu të mështë po më kur. Ka në kemi kësi rasë t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 nuk din se porë i hargjë dim بكada kit rog me quçë ti shoqnia apo tani besa din gruz ka më rase çerto pitin ngrohtë çka më bën nuk din çka po bën çka më men mënia është kjo punë fisnike akoma ti nuk po di nuk po disha në është akoma mundësi të komplezu si, kom akoma mundsi etin keq është haram e keq po nuk e din sa është e keqe pra kur them një roncë flas për nivelin që kemi te dijes për bollë dukurimi negativ Në mund të dimë djetë për gjithëshme, po nuk e dimë sa është këshkatë ruse. Allaj, po të dinim të cilëshim tështë si shëndryshë. Po të dinë të baba jasë i vazë që dhellën rrug në atë veshë, në atë orë të, na, na, na, na të natës. Po të dinë të, qaj babë me ditë, qaj janon. Jo me ditë ata. Qfarë presi e kënë të gëzotë i veshë njesët kërë të dalin për atë bië. Jemi bindën. Më për me ditë edhe këtë punë. Më, më, më bindë. Jemi bindën. Se do të ndallin me dollë në atë njërë. Në qëfar do njur njur në njërë nëse kanë mundësi. Edhe në qofë se kërkuat me e lidhë. Do të lidhën me smelion. Nuk po thamë se të kështë du të musilë, po. Edhe këtë do të abonin. Më smelon, me smelion me dollë për jashtë. Jo përshka këtë cajmo, po përshka këtë vitës të ju në aptur.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 Do të a thot feja për imoralitetin ndalu mështë, a thot veçkash, a haloti që ka më shumë, thot. a du të më ngu këtë pun, e për shumë dukurit tjera negative. Kënda i burimi i këtyre dhe shka ku kërësur është i një rëndësa. Kimi dhe shka që tjera shë i këndëruar, unë duhet të përmajmë një e përsa shka shumë të tjera e çka pauzë me i tretu nga se më rëndësi që të fillojm luftimin e dukurisë negative të fillojm zhdukien e dukurisë negative duke i mbyllur burimet aktive të tyre e borem aktivisht ignorancën të vendosim me urçi me butsi matur i me fakte Me argumente, me së qërime, të vendisojmë. Jo të manipulojmë, lërgë asaj. Jo të të mërojmë, lërgë asaj. Jo të keqë interpretujmë, lërgë asaj. Me fakta dhe argumente, të bëjmë një kampanjë, në vendisimi kolektive për balë dukurive negative. Kjo është mision njën. Këtë e dëshirojmë që bashkarisht të udheqim këtë fushat kondër dukurive negative spoku parallatë manduar ti me të pastë ose zot ti nuk e ke pun tuk çava ishim na jamu nu na mundajem çka ka që na pa mundsina na skena post as ekzekutive as na post pushtet as as jeneral ne pas mënci, duke fuller, duke vedisuar, duke kemi pas kat mundsi të vëdësojm duke fulur duke vëdësuar duke sharuar këtë kemi pas ne çoftse kët mjet e përdorim si duhet bla in allah xhella wala mund të jetë shumë efikas Burimi i dyjtë shiku e në ruar e, i përhapës e dukurive negative është zbrastia shpirtnore e modhë që mbretnon të kënjerëzit. Pse njëri, për shambull, për një alkojlë? Shërti këna no qëtë? Ta për shkaj që të piharëj telarës, piharëj galit, po pi alkojlë që të i po. Pra këtar s'vi. Për këtar s'vi ose për është e tjera, po të gjithasinë të këdisponimi, të kë shurja e e pshit, i së brast. Pëse sot gjimë, për shembul, viktimet e dëshuris, e kalon i dashurën e dhe vëdrasët. Vëdrasët nuk këtë nuk këtë në negativa, po pëse vëdvritën, për shkace ekonomike, depresion, e kalon e dashura, Shqonomojt gjitha këtu gjitha këto, këto vijnë nga zbraztesia shpirtërore. Njëu që është i paosur shpirtërisht është i paosur me besim në Allah nga mërena. Nuk e gjunjëzojmë problemet ekonomike. Kur ka se aja ka një version të tij se si i, i se si est analysant que viennent de cette économie. Nuk ka mundësi njëri ju jo, i cilë është imbushur me besim e ka shpirtin fisnik. Nuk ka mundësi kënjëri të prejkë në nderin e njërës e tjere. Nga se në qovë se nuk e ka gruan e ti bën sabër, pa nuk një losë në nderin e vetë. Nga se ka pasur i shpirtnore, në qovë se ka gruan e ti mjaftot me te, e nuk prejkë në nderin e tjere, e nuk prejkë në nderin e tjere,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 në kam e të një të njëmë. Kam e që fartë mirë, mun. në kam a gjindje të cora, kam prek të jetësor, në kam ko që të bëjkë si veprash. Ndhe i vartë një është për të nore. Mungesa e besimit në lona zë gjellë. Mungesa e njojës e, e, e përfundimit me ditë njëriu se aj që përshambullë dëshiron përmes alkoolit me i dhun fund problemeve të jetës. I themi o vllai i nderuar, kjo buhet është me provë, ka telasha, bëj sabër pak. Ktheu tek Zoti el-Jelal wal-Akram. Dijëse ai ka ndorto probleme, nëse i drejtohesh e lut, ai disponon, ai të jap zgjim, ai t'i largon këto probleme.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 në gjennetin që e pret, pas dekis, knaqët që të, të ngritë në piesin e natës, në ersin e natës, nër abdes për hirtë allatës o qërë. E të dhiritohet Allahot më të këbir, Allahë akëbërë. E të dhiritohet Allahot më lavdrim, e me madhërim, e me faldrim, e të bjenë seqde, kërshë nësijet i. Dikush e ko këtë nësij, E diko e kuatë nësi. Pse dhe lënë këtë këtë nësi? Pse? Pse diko shëko këtë? Emre në shmeha. Aj që është ësht pasuru me besimin Allah në gjellë lewala. Aj që qe knaqët me abdes, aj që qe knaqët me namaz, me Quran, me përmën të Allah të aso gjellë, aj që qe knaqët kështu. Shë këtë ruakë. Wallahi për ta është dëni në mai madhë. Dëni më ma është për ta dhunë është për ta. Me e marë edhe me e vendusë në kafet dikomi në një shëqëri që flitën fjallë të pesta, të ndyta, përzimje, mes gjinish, prishje ndirë, për ta është, dine mështë për ta. Nga se, Jusuf e Alehi Sëram, shikonë Jusuf e Alehi Sëram, ajë që ishte imbushur shpirtnesht, ishte i pasur me besimin e lana zogjel. Kër grua ja e princit, parë në grua ja e princit, edhe me autoritet, edhe pasur, por ishtë edhe shumë e bukur. Kër aja eftoj në palatën e saj, i mbjullë dyërt, dhe i ja tha, hejt e lek, ma afrohu, eja të unë, eja të unë, afrohu, kërkojnë nga ajqënë, të bëjnë, të bëjnë zina, Kërkëj për t'i kësut. Qfarë tha, Jusufa, me adhe Allah, mazhe Allah në rujt, që kështu prek, është e mundshmi këtë që punë dë gjëjë unë. Aja vazhdoj me presion, vazhdoj me presion, vazhdoj me presion, vazhdoj me presion, i bëndë të presion gjithë dhejtë dhe për këtë punë. E kërsnoj madhje me burg, që i kënë burg me e fut, ta privonë të nga liria, ta dënante, në burg,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 që nuk është e mundësi të mbushët e asë pasurija soj, asë autoriteti soj, mëndon dhe se do të mbushët e këtë dialoshme e bukurin e ti. Kësë mëndon të ai ha? Por kështë i posur nga branda, nuk i bënd të përshtypje bukurija soj, ka se nuk i shte robi bukuris, nuk i bënd të përshtypje autoriteti soj, ka se nuk i shte robi autoritetit, nuk i bënd të përshtypje pasurija soj, ka se nuk i shte robi pasuris, por i shte i lirë, edhe pse në aspekt në jashtë mishë shërptor, por nga branda buron liria, nga branda buron lumëturia, nga branda buron fuqia, ta musimon nuk gjënzohet kur? Kur? Nuk mund të gjënzohet muslimonin kur? Me që farë dëpresioni? Kasi fuqia ti buron për mërana, i bëndemi e thështë, gjënet në kam rana, në këtu mërana është gjënet, jo, mund të më prënë nga liria e jashtë më, nga lirija lëvizjes, po, mund të me prionin nga ushqimi i bukës, mund, mund të me ndalni, këtë mund të abëni me fuqi, po nuk mund të me ndalni ushqimin, e përmeni sa laot, që është ushqim për mu, kompenzus, për atë që përmë ndalën një. Lirija që më përmoni për isaj, për mu është, me alternative, kompenzusme,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 Kër mund gënë kjo pasur një mbranshme, imi të varfër shpirë të reshtë. Atëra, oferte e parë që nga bëtë punësohemi si rëbë në ndër një fu shte epshet përgjigje me fatë këtë seshtë. Se i varfër i shëtë është. I varfër i shëtë. Andaj, nuk është i varfër ajë që nuk ka kafshatë goje. Jo, jo. Nuk është rëbë ajë që është i burgosër. Jo, jo. Rëbë është ai që e ka rubëruar epshin e tij. Rab është ai i varfër thaj që e ka varfnuar epshin e tij. Ky është i varur, ky është i rab. Për të qenë sikunëruar. Duhet të krahas vejdisimit dhe luftimit të injorancës. Të mbushim, të mbushim njerëzit me mbushje shpirtërore të besimit në Allah në zogjel, të lidhës më Allah në të barë këvë tala, të knaci së madhe të adurim në nëjti, të përullis nëjti, të pasuji së madhe që akumulojmë vete tona, kur themi, la ilaha illallah, kur themi subhanallah, kur themi Allahu akbar, përmendim njëzat që është nëjë madhe, që gjitho gjë është në dore ti, me përmendim ti që të cuën shpirtë aton, me përmendim ti ushtë qemi, Trimrohemi, lirohemi, e kështë më radhë. Më ngesa e kësaj, në bënë rabë, dikën të cigarrës, dikën të alkoholit, dikën të, Allah në rrujtë rrugëve të këqia, a moralitet e kështë më radhë, e dikën të autoritetit, e dikën të alkoh... Rabë, varsi, që nuk mund të ndatë pëjësaj. Kur? Ather kur nuk e ndi në varsi në pëjëzotit. Allahu adonon çet ndihet i mbaron pastaj përgjrave tjetra që e dëmtojnë. Që të bëj, do e shkatruajm botën tjetër. Ktu janë dy shkoqi për mend, kohë të tjera. Ndoshta do të vazhdojmë edhe një emision fjalë për shkoqtë apo nuk e di. Të hym drejt në detalet, po sado qoftë, kjo është ajo që pa të mundi personte shikojnë do ta përmendim në kuadër të këtij emisioni dhe kohës që e patëm të lejuar për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 Alla unë arruajt nga dukurit negative dhe Alla unë amonso që ti mbjullin burimet e ndyta që pa endotin individin ton, familjen ton dhe shështërin ton për risin. Këto është që në ruajt e bëm një shkëputje, e rikëthemi pasaj përsëri me inkodrimin e juaj në këtë emision, andaj në ndeshtë një zoti është problemet. Qikohet në ruar, urej këthujem përsëri në pjesën e 2 të emisionit tonë, ku ta shme si kur qeni duke parë, kemi bërë shfaqin e numëit tonë në ton telefonit përmesin mund të inkuadroheni. Dhe pagun bërë ko e inkuadroj të refënusin e parë përsonëta. Selamu aleikum. Aleikum, selamu artollahi wabarakatuh. <coughs> që pa nga të të fej Allah për neve në të Kosovë që marin pësuset, dhe qyrë më pësuset, asimtarë dhe sot që e presidenëtja i mërën të detyra pa qenë prende, pa pas, pa sa, se smi. Kjo nuk ndonë në për dhejnë e tjera gjëllumën, veç, po veç të na. Kjo nisa me të abo këtë pyqe është paradoriave mbrame, po në lojme të Plan Kosovës, gjyshën e Amserës, që i pështoj peke, së prejhër peke, në Reselips, ka që një vjetë të gjyshë, e, <të> e ju shevet ardhe ke pa presidentin që kontraancja dvisitës spisa kancera ka prendur punim din po po po po e qartë po po e qartë e qartë po su siom parnau asaj e është e qartë e qartë po nje time që që po ta murr rreth unë vetë ne apo ti thën besojmë që shumë shumë shumë Po, a ki, ki ullat të të tërë pytje? A ki në do një pytje dhe të tërë, po thëmë? Jo, jo. Allah o të shpërbleft, Allah o të shpërbleft, Allah o të shpërbleft. Soj, përkend, nuk duha që të flasë për persona, individat saktuar, kër do të qofsh në ta, por mire që të flasëm për probleme si problem. Du më thonë,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 mund të thejë e kundërt apo. So, në sërkat premtimi që është dhënë për vajzën e vogël, më thon, ata që e kanë premtuar i din punë të veta, dhe nëse nuk e kanë zbatuar premtimin për ballamseries, më thonë që nuk ka as premtimi i parë që nuk është zbatuar si fundit apo. Ka shumë të vërtetë që mbrojësi dhe kanë me të pa u zbatuar, por edhe kjo është më nancish shumë. Po më thonë që vajza e vogël nuk ka me të na të para, domethënë as të prezidencas të kërkujt.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 Dhe ishte me po në pytja, është... Po, po? Këtë ima si sejmë... Po? Që të dhe gjojnë për Shpesh nga për interneta dhe këlaro së të tim. Po, po, po. A, qa këshime son një për atë të një rinjë? Po, po, po. inë shola do t'japit asë për i gjith inë shola, inë shola.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 Dhe nuk pritanë që në këdretim edhe të fletë për konspiracionit të ndryshme të shumë ta, dhe për uh, implikimin e djetarve islam, pushtetarve u dhe hezve ndryshme në këto konspiracione, disi gjdo gjero është e organizuar si pas armijgjve të fez, dhe shkon të tërsi si pas planit ty në azi nuk huqë, menej se, menej se, dhe më thonë, nuk e kam për cilë,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 kuor frika ndaj allahut kuos kuos kuos zot e gjeneral ana kët çështje që nuk le han plantë aty që do me shkatrum musliman me skupik për fa më thanë që kjo mund të jetë edhe kurdisën që musliman të pasivizohen të armiciohen me zveti askund më si besojnë çdo gjë është komplot çdo gjë është e kurdisu çdo gjë është planifikuar të kujmë besu dietar të lazi kështu këta anëj që on përvetë nuk i këshilloi musliman me dëgju këtë një ratë Se s'ka dobi piti. Kërtam s'ka dobi, ka në dobi e eventuale, po. Në total, nuk ka në dobi që Allah tjetë zhegë që se këngu piti në apëtën. S'ka dhe që ka apëtën. Në me ngu hëgjëlarët e tyne, në vendës e tyne, me mësu gjera që atyne i duhet fillimeshë mësliman me apëtën. I duhet mësliman me kuptu namazën e tyne, abdesën e tyne, me duhet dukri negative bashkaresht, me duku familën,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 Po tham ju rritje po në vallë, skuaj di. Pritjet dos nukot. Ata xhamati me holla e të çet që gjemi për kalon jemi pjesë më fortë na çakim na. Dhe parsi pa unë kominë me kaluata. Falë tek xhamia aty. Ne ham në çdo xhami ka imam. Mendim ju në shkëstot. Ka dallim mes si, imamëve, po beso që në përgjithsin total ka imam të mirë, të dishëm, që forna mësin duot një foto xhamia aty. Ka ne arsye të mëdha dhe ka në nivel më skumalq atëra nuk ka dhe qëka të ndaluar. Por në esens, fale qdo kush në gjemine, lagjes, apo mahalës, apo atë që ka në afërsi. Allah dhe në mas mire. Kemi telefonat, e nënkuadrojmë. Selam, alaikum. Aleykum, salam, artullah. Jë në nëtë, së unë të të tira, ojë pak në një problem ma madhurë, së diqës në të përredinë. Në të qëtë të qëtë të klam, në në që është, korral si t në Kosovë, nuk përshë kërfarë në, në dikimi, që ja ishte amë me posënë njëtën politike, se Kosovë qikë më lonë jashtë krejtë, jashtë dhyrës, jashtë klasës. Po? A, është vetë këta politikanë të onë që nuk pelejojnë të, apo, no. Martin, mboz, ësht, nuk përshë në basë në shlamatë në në në në bazë, nuk përshë në në në në që men në në në në në në në në në në në në në në njëtën politikë. Në drejtëm, në tregujmë shumë i shgonim me këta politikantëve faktik e shgjëm një betumës në dojnë më në gjerëje për këta. Ashtë një avon vë të kërkujna. Njerë i sot dëllë një njëri i një besushim që të të përkirë të lojëtja pak në podbe pak edhe në rrugë të fezë me koncept që aherë më në besu njëri të këta kështuris premtime kota shpëdihë. E qartë është, e kuptu, Allah është problem, Allah është problem. Uh, roli i fejës në përzjedhe në vëthësve është një qështje. Dhe roli i muslimanbe në përzjedhe në vëthësve është një qështje. Feja uh, mundet që tjetë e larguar nga ndikimi. Si kusë të të kni. Me kushtetut është, feja s'ka ndikim. Për shambull, uh, kur përcaktot njëra përgjithë dhe se u dhejëcit. Nuk, nuk, nuk ka këtu qasje feja. Hajde ta konsultu me dhe fejnë. Qysh përdo të feja me zgjith kërëtarën? Kështë selojnë fejnë, që me kushtetut e kemi se feja është lërë për kësaj. është përgjithën me kushtetut, normalisht, është bërë kushtetut, të pa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 Ma dihet konsiderohet një lloj shkilje, në çonse njerëz e përdorin fen për të prezantuar promovat e tyre zgjedhore. Në feja përmendet nuk është një herë në diskutim. Dhe këtë problem besohet që duhet me trajtuar por diku tjetër në dikur tjetër. Me muslimant që janë 96% te kytë janë. Muslimantë te kytë janë a kanë mundësi me diku? Po kanë mundësi shumë me diku. Dhe ata nuk ynë as kush. Nëse me kushtetut ndalohet përzierja e fes në përzjedhin e kryetarëve ose deputetëve, nuk mund më në kurkus musliman me përzjet. Krejt ata që dalin me votu ditën e zgjedhjeve, noshta spo, në afë gjong 30% total janë deklaruar se janë musliman. Ata mundën me diku. Ata din se me fë është e ndaluar vjedhja.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 e të lufton dukurit negative. Si duhet jetë kjo tash? Normalisht, në komunë xellard në hyr të bën xhamia me fol kundër partive politike edhe kundër kryetarëve komunal. Ja, Nuk është kjo çështje që, që, që si ne duhet ta bartim në atë vend. Mirpo, nëse ndo një humxhonse, për shembull, drejtësia ka rëndsi të madhe në zhvillimin e shtetit, atëherë ti kupton se njeriu që është i pa drejtë sun vien kryetorit korflet për këtë epërat e këtyre radhë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 Në kujtohet, gjatë tërë vitit shkolor, kemi pasë të pëytje. Ose jam për shëmija, ose jam për namaz, ose gjatë verës, s'kemi pasë të pëytje. Pëse njerët ka mujtë lërshëm me adhrua lëngjel levara. Shika, dita parë shkollësat, rikëthejnë problemet e vjetra. Të rikur mu. Të rikur mu e këso probleme. Të rikur njerët ka me kondë shtypur në këtë dretim. Dikushtët e qysh, ta është gjumon në atë premë në kina mësim shmërshu. Regullane. Regullane, është të mëshme regullu këtë qështja. Nuk duhet une më ardhë, së ha gjelarë, më ardhë dhe në shkullam e o jo regullu, se si ju, i a garantonit të drejtat elementare në zazve të ju, nësër këpune jona. Por adhurimi i zotit, shpreja e besimit lërshëm, është e drejt e garantu me gjithë do kujtë. Andaj duhet gjitha instituën të pë me urrara caktuara të punës me ditë që në kët ku kam unë siketë të sonë çfarë falën. Për dua të them që vëllezëruar mundohu që të bisedosh me arsimtarën e orës që kin ku në gjimast, ti e bësh të qartë ose para kësaj me kujdestar në klasos, apo marr edhe prindin që se të përkra prindit nga sinqaka ne prindit për krah, po inshallah kia të të përkra. Edhe me marr me shku në shkollë te drejtori i shkollës, më asheru se birja më fal xhimon, aka mundsi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 Ne nuk ushrymë dhunë, nuk për dëshyrujmë tja cenojmë dikuj të drejten, nuk për dëshyrujmë të prishim, lërga saj, por, për refuzujmë dhunën që për bëjtë minive, për refuzujmë cënimin e të drejtës tonë, dhe këtë për e korkujmë vërdimisht. Andaj me ndaj që kjo është një problem shumë mëj madhë, se që mund është ti si në zonës me e kryu lau. Kësë kjo ka të bëj me sistemë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 A njëra dolën nga mjedhet e caktuara, njëra e caktuar, më njëra ështërmadhoi thutë domnet ne kemë vendosur halifin këtu. Hiun ishamimi ia lon gruas me boi në kukën e saj. Ka rrymë të ndryme destruktive që punojnë këdrej të fashtë kërcësh për cenimin e këtu drejtori. Por ne duhet të punojmë. Themi aktiv vazhdimisht nga të gjitha anët dhe pozicion që kemi të punojmë. Do të shëzuar të gjitha rrugët e mund të leju, të lejuara që i kemi që t'i garantojmë vetes tonë atë të drejt që i kemi të garantuar çdo ku mbuhët. Për lloj ndoshëm bën e mundin sonse mundsh, angazhou përpjeku fal. Mundos pak po u të bësh presion edhe me sukses. Gjanë atë përshëm me koni dap në suksesat të ti. Ti tu tunën shkolzun pokale diu të, të, të, të, të, të, të, të Mungut, ka mundë më nën në çmung sot. Por kur je shkëlqyshum, kur je shumë i sjellshëm Kur je i urt në shkollë, ski probleme, nuk i ka dosje. Mëndan që edhe kur jute, e kanje, e kanje të kërkon, kërkesat e jote e kanë një e kanë një trajtim tjetër. Epo njëri bën probleme, është i pandërgjat, i papëdisciplinuar. Normalisht siç e shohim. Ata më thonë tek shem moi, ata masorë më thijnë në shkollë, atë njerë. Po më nënë me koni disiplinuar i urt, i kujdesshëm. Shko kërko mirë, bicesa do mirë. Le të kuptoj se nimetja e false kanë yere kova dyshojn dy se shumë e keç përdorin dolem për gjumo ka probleme të shumë të anket drejtim ndemunon me se ruçë duosh te ke fundit mbështet në Allah xhallahu ala dhe bërë atë që është e mundshme bërë atë që është e mundshme duke insistuar dhe këmbgul gjithmonë në kërkesën tënde legitime çuse një gjumosri më dal hani fa le drekën atë dit por tetë gjumo kërkoi përsëri dhe mos u ndal të kërkuari kur të intereso të garantot e drejta e jote vendosje me këtë kërkesë vazhdueshme me këtë presion vazhdueshëm me len Allah xhallahu ala Spoko parallata azil arsyetuesh se ti e ke bër tëra çështë mundshme për ta fol xhimon. Në çovse nduot tjetra, e beso që nuk nduot inshallah, atërspokut ke arsye të këllogje lavala për fol në namaz të drekës Allahu te mos mire. En kuadromi të të mos të drekës duke prit që koha të jetë inshallah halal. salam, në halall. Për alekum. Aleikum selam ratullah. Yam yam yam i bo musliman. Jam i bo musliman. E ku më vije? Povla, urna pëtë ndëgjojmë. Në janë toj, amirësë temë. O të shumës për e ma që ndëgjës zërë, që te ire dhe? Pov? O të me kadë me shkume, me shkutëtën e hokë, me shkutëtën e hokë, me shkutëtën e hokë, me shkutëtën e hokë. Po e qartë, e kuptuva. Ta shë ndëgjëm pyten, inshallah. Ta shë ndëgjëm përgjigjen. Për Ta shë ndëgjëm përgjigjen, për inshallah.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 por duhet me shku të këhogja i që është i shkulluar, i dëvatshëm, i njor, i cili bën tretimin e këtër e smundjive me mënyra të lejuara fetara. Me lezu Kur'an, me lutje nga lutje që i ka bërë pegamiri sësërëm dhe kaqë. Përëndaj, mundesh nga regjia, pas përfundimit të emisionit, të marrësh numrin e njëri nga këta o gjelarë që ne besojmë ta,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 dhe me thonë, gojëve në hun e e mëshet njëti në grështë. Edhe për shëriti po. të, të rihënë, nërmantë. Po. Edhe dhe, dhe shtë amë ditë, adhe jo vëtë që kemë njërë. Po. Pythja dytë është në masë kër jemi në konë, dhe shtë amë ditë që shdojtë më bëve ndosje e durve. Po. Nëse komë nësi me praktikë unë njërë që me këptu ma njërë qëta. Edhe po. Cikje uh, e fundit është E për me ndë të hojgjë ma herë të cështje në kamatës po. uh, Viti me kajdion Prind jam pa marrë kredi Edhe em ka marrë bun bank uh, Për me nënshkru si dëshmitarane Po one nuk e këmë ditë për çka uh, Ma vonë dëmë të mështë që kom nënshkru E këmë ditë për çka Edhe të ashtë qka dëtë me vonë Po Anderet në të po, në të në Po që në të në të në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 Ese për këtë vendosë duar vë gjatë namazët, në me ishë për gru, nuk kam asë pëjtim të kulhe matë, se vendosëja gruas, dë, vendosëja duar të gruat duhet bëtë, do të atë në bjë gjoksën, këtë mënyrë. Andaj edhe djetarët e medhejpit hanefi, që është medheb drejtim juridik zyrtar të këne, do të atë e, preferojnë dhe thonë se përgun është sunet të i vendosë duar në bjë gjoksën e saj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 apo në vlefshmërinë e namazit të tij. Kjo është më rëndësia. Nëse përkëtet pyetjes së tretë, atë ç'i ke bër pa dije, Allahu xhela veala do thotë e fala që e ke bër pa dije. Po nëse ke bër edhe me dije, dhe ke qenë edituar nga prindi, edhe këtu inshallah i e falur nga ç's'ke pasur të rrugdalje, sepse duhet të rezistoj. Por nganjëherë mund të të pasojë të më dha, të mund të jetë shumë rënd me dhunë, me detyru prindi se kokat m'nci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 dhe gjithashtu ta kshillosh prindin tënd sa të ke mundësi që herën e të dytë edhe ai mos ta përsëritë por edhe për rënë e kaluara ti penduo te Allahu Xhallahu Ala që Allahu të afal për këtë mëkat të tu turuaj ju edhe familja juaj nga pasojat e këqija të këtij mëkate që e keni bër. Allahu Xhallahu Ala na fal të gjithëve. ë kemi telefonat e enkuadrojm. Selam alejkum hoş. Aleikum selam. A lejon ne shokëti kaës. Aleikum selam, rawsia yemir. Emir thambedash. Në akna që me përgjigje mire që pëj marëm edhe pëjtët interesante. Allah po e s'përbërër këto... Po një tala haqë, do më që i bëtë një pëjtëje. Beqë këto, këto lavdata që po në i bënë, njështë me ndonë se po i bënë përshka këta fërsi si kemi qenë shukë dhe imi shukë? Ja, ja, ja. Ja, ja, kjo dhe më thonë, nërmërër të një dhe haqë që këpëtota, ja? Allah e s'përbërër për nëjë burës dhe në shumë iman me dhe në të të... Allah ešpër bëvleft, Allah ešpër bëvleft. E, e për atër, e. E ta s' te filo pëjtë vërëk. Kalën pëjtë, kalën pëjtë, për. Hojë, qësër së so vë të konvërëj, dhe mëtë në shumë njës dhe mëtënë fëmiliën bëjnë papagajë, përkajë, pa, dhe pa, mëtë në shumë. Ata janë dhe dhe mëtë në shumë në shumë, Vih nga të të ostanija në gjithësia, po atë nuk mund të bjetu i këtu, po njështë i marim një sili për kafese, a është harama ju a qka është? Po e qartë, e qartë. A është edhe ju a e dhe jo këtëpërëja. E qartë, Allah, që tërë pjytja a kjëjarën? Edhe pjytja që jetër, po. So rëzikë të mërë parëqetë një snemë që e frepë ajo dhejtën hoxënështë, i qbalë i Dhe da më reko moqë, Allah është progajt për, për elexionin. Amin dhe ty, amin dhe tyran. Së përket piti së parë që ka të bëjmë mbajt një papagajve, të selet kanë ardhë nga viset e, e qovët tropikala, po nëzeta, nga viset që nuk e kanë klimën të nxeshme si kurse ne, dhe ato shpes kanë e ujtë për një tretim të posaqem, atë elshon, në qovët se e lëshën në naturë, ata mund të ngordhen. Dokumën mbi etojn. Dhe marrja përsipër pa për mu kujdes për ta. Edhe për stoli, edhe për ndëjujën e këtyre të, të bukura, por mu kujdes për ta, mi ushqimi, mirëmbajt. Mendoj që nuk ka asgjë ka të keqë inshallah. Nëse kujdesemi për ta. Nëse i ruajmë, nëse nuk i keqë përdorim. Atë inshallah nuk prish puna. Meqenë është kur kimi të bëjmë me një lloj të këtyre krijesave, shpesëve apo çfarë do qoftë ato, që do të thonë Uh, ku ideja se jon është shkaktar për mjedisën e tyre natë. Por këto normal duhet kemi kujdes edhe sonjers, këto kanë edhe kanë tejkaluar kufirin e mbajtjes së kohrë duke mbotur edhe çan në shtëpitë të tyre. Jo për të arrutur shtëpinë çatësharit ose çatë të ndyrë që janë çaja për trut shtëpinë nga hajnin nga sulmuesi, po çat në shtëpia të tyre i kanë bën tarë familjeve, kjo nuk është rrite jona islame. Kjo është haram e ndaluar se të bëhen të bajnë çant në shtëpi, kështu që ka ndaluar kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Esaj përkët kësaj gruaje që përmendë emrin, unë kam fol edhe në disa raste të tjera për kët, do të thot për kët grua e cila do të thot në vendin ton e ka marr një rol fatkeqësisht të jo të ndershëm, jo fisnik, jo të mirë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 instituciones fetare të këtiveni e ka mësut vërtetën, ka kaluan e pra gjelartu, por është manipuluar vetë, është mashtruar vetë dhe vazhdan të ashtë të të mëtejt të bënë këtët më tjerët. Përndaj, kjo grua nuk duhet të jetë, a jetë që prej saj gratë tona, motrat tona, kur do qoftë e mësan finë. Jo përshkak se kemi me dishë personish me te. Nga sëmë nështë dhe me panë rrugë nuk e një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 legjerimet e saj nga thirrjet e saj nga se ajë çfarë tërdmtë nuk ka të bëj me Kur'anin, nuk ka të bëj me Sunetin e pejgamberisë s.a.v., nuk ka të bëj me ashabët e Muhamedit s.a.v., nuk ka të bëj me Islamin Andaj, atjeku, vend, e tij. Andaj atje ku ka vënë atë shkuin, ta lëjnë rahat vendin tonë nga këtë rrymë e nga këtë fraksionë